الله من شطوانې ررجیم بسم الله الررحمن الرحيم ول مسلمون علهبددلله هم من ام نهماتین رحمت عليه د مامت متالق خبره دي کرکړ نسب او تقرری دی امام د قومه باندې واجب ده وجوب عقلن راغلی ده کنه نقلن راغلی ده نو دی ویلی او چې وجوب د دین نقلن راغلی دا ځکه نبی کریم علیه السلام ویلی دي من ما ول میارف امام زمانه فقد مات میته جاهلیه نو دا په دلیل نقلی سره ده من ماتن رحمت الله علی ذکر کوي څه فرایز او فرض منصب دی بچاو دی امام بچوی نو دایې چې دی امام د فارا <تصف> نو دایې چې د خلکو دی, خلک دی فاراله یو امام نه لا بودی دا چې په یوه سره بو شو کارونه کېدلې سی او بداوی چې تنفیذ او اجراد احکام شرعی وبکې دوی مددات چې د مسلمانانو سرحدات وبساتي اقامت د حدود وبکوي درې مددات چې هغه سرحدات وبساتي او چلامه داداد چې دی لهکرې بره بره وي نو د جات د پاه په پا د په کاپیرانو بندې او بله داداد چې دی به هغه او شروعونه ټول وي او بله داداد چې کچرتهغا کسان را پیدا کېدلله چې غو په نه هکهه بندې په د مسلمانانو غلبا او لا حېله والانو د غ دفه ب کوي هغه به مغوب کوي دغلو مخنی وای ب کوي او دارنګا قامت دی جمهور او د اختروب کین د خلکو په مابین کې بو معاملات فیصله کین او دارنګا هغه وړ ما شومانان سي واریسان نلری که جنکی وی اغو اغو ودو وی او وارثان لري کژن کوي هغه هغه به ودوي او کچیرتناري نه وي هغه ته بو ودونکې نو دغه کارونه اغا د امام سره چلل دی, دی نو دا غ من منصب دی امام دی خدای ای تی بیا دی امام د فارا ضروري خبره داده انیکون ال امام مظاهرنا سی امام بخاروی د خلکو د نظر نه په پټم نوی او دا رنګ د سبم نوی چې د د خروج انتظار بکې دلیسی وی بنه خو لیکند د د انتظار غراوتلو د فارا به خلک منتظر وی د یای چې دیو امام سره د مسلمانانو دغه عمر تړلې دی خوله کنده ایمان دې لپاره ضروری خبره دا د دې بظاهر وي چې خلک د تا په چې خلک اغه د تا په معاملات کې رجوع کولیسی سي پوټې دلې د خلکو له حالاتو نه او وي او دوی مداداته د مختیفی ان عيون الناس نه وي او دا منتظر الخروج بم نه وي بلکې اغه بظاهر وي نو او شارح رحمت الله <سؤال> علی شرح الکل <سؤال> <سؤال> دا غرض دي شارح لتعلق دی دي شرحنه اغه څلور غرض دي درې نقل دی اعتراض او اولی غنه جوابا سنرمه زه حد کلام د متن اشاره بو کی غرض د متن ته نو اول څه دی نقل دی ذروه اشکالات کوی اولی اعتراض دا راغله دا چې تاویلې چې د خلکو د فارادې ما موجود ضروری ده له دیو جنا ته دا امور په بندي موقف دین نو دغه امور اغه له ک په دې طریقې بند کېدلې سي نو دارنګه په دې سرم کېدلې سي چې په هر ناحیا په هر علاقه کې دې دبدبه والا دې شوکت والا دې غلبه والا یو برسر اقتدار کشوي نو اغه دې په هر علاقه کې موجود وي په یغه سرم دا امور خو کېدلې شي سردارانہ نظام دي وي په دې علی علی کید خپل ملک او خانی وسغه غدس د دوی لپاره حکیم د کارونو چې ماته ذکر کړل دغه اغم کولای شي نو دې راغیل دې نه جواب وکړه نو هغه امام ته او خلیفہ نسب دی خلیفہ او د امام ته ضرورت نو دې راغیل دې نه جواب وکړه حاصل د جواب دره څنګه صاحبه اصل خبره ده چې کچیر ته په یو مملکت کې دوه پیدا شې نو دا موزیکيږي منازعات او خصومات ته په دې سره په ساده دياتې کې کمیږي خو نه بیا چې په هر علاقه کې بلبل بچاسي وو په دی سره که عادی منازعات نو سې کېدلای په دې سره ازدياد المنازعه دا په داسې طریقه سره چې هغه مبذد الی اختلال امر دین او دنیا بیا نو دین کار برابرۍ کې نه دی دنیا نو دو جن هغه نسب دی ایمان ضروری ده یو کس دی اغه یو کس لدغه تحفیذ دی امور راغلی وین نو کچی ته دوه کسان پیدا سی دی یوې سره فساد لازمی ده نو کډی راغله بیا خو په طریقې اولا سره فساد لازمی ده دی دوغه فساد په نتیجه کې بیان د دنیا کار برابرۍ کې نه د دین کار برابرۍ کې نو ځکه ماتنر شارح رحمت الله علیه تعبیر کړي چې په دې کې اختلال دی امر الدین دنیا اختلال د امور دین او د دنیا دواره ده دویم ایشقالدار حدیث صاحباں دا خو په دې طریقې بندم کېدلای شي چې اوس یو کس دی لپاره دی ریاست عامه یو کس دی لپاره دی ریاست عامه راغلی وی هغه د دې ټول مسیر وی نو هغه که امام یو کغیر امامي کخلیفہ ویو کنه وی نو د خلیفہ نسبه هغه څه امر ضروري نه ده نو د آیت صاحبہ کثیر ته یو کس چې دیغه دی لپاره دی ریاست عام رئیس دیوی په دی خبره باندې کوی شي ریاست عامه هغه د لپاره وی نو په دې کې ټیک د دنیا عمر برابرېږي خو لیکن دینی عمر چې هغه برابرېږي هغه په هغه ایمان باندې چې دېغه نه سبوت تقرری هغه په اسلامي او شرعي طریقې باندې راغلي وي هو په دې باندې د اهل الحل والعقد د هغه مشورې مطابق به تاکلې سوی وی. نو په یغه سره هغه عمر د دین برابرۍ او عمر اهمه هغه د زندګي د دنیا دیدنه نو چې کله د دینی عمر په دې طریقې نه برابرېدل ځکه د دینی له هغه امام سره چې دغه نفسه په شرعي طریقې باندې راغلي وي نو هغه په دې سره کېدلای نو نو د دیو په دې سره دا عمر نه برابرېږي نو نسب او تقرری دی امام دا لازم مسوله دویمه خبره درې مشکل داره چې ګوره مخکې روایت تیر نبي كريم عليه الصلاه والسلام هي وصله مرسه او د خپل زماني امام نه فزند فقد ماته مته جاهليه نو مراد امام نبي كريم عليه الصلاه والسلام ولتي والخلافه بعدين 30 سنه پیغمبر علی السلام مخه روایت ترسه پیغمبر علی السلام تلخ دور خلافت بعد څمره واخده درس کاله نو اوس بیا یغه نهروته خلیفه چې ارتفااتې سو نه ده نو لدین نه معلو م چې بیا خو ټولو مدګونه هګار ده نو د خلفاه راشيین نو نه بعد ده د دوور د علی صب نهروته بیا خو ټولو مدګونه هګار ده غته ټولو ته مګ ا هغهه مګې هی راغلی ده هلان کې دا خبره دغسونه ده پ نود راغی د دی جواب وک کهه چې صاحبه روایت کې راغلو خللاافتې بعدي خللاافت بعدي خ... سلاونه سرتن نه. اغه <أغسي> نبی کریم علیہ السلام ذکر کړی خلافت او په کې تیراغنه چې من مات ول م یعرف امام زمانه نو امام ذکر شوی ده دی امام خليفة او دی خلیفہ په ما کې فرق ده چې دور دی خلافت چې د 1300 وی ده ولیکن دور دی امامت نه د 1300 وی او پیغمبر السلام ویل دي چې مرګ جهلی دی هغه چارې پاره ده چې هغه مرسو او دی خپل زمانه امام ونه ده نو دور دی خلافت دی 100 او دور دی امامت وباکیدا کنا چې <سي> امام په شریعي طریقه دوی منتخب کړي دا ووته دلته نو په دې سره هغه عمر دي غو اخلاص ده عمر نه غو نه غریږي ځا خو لیکن راجی حدا دا چې نه خلافت و امامت یو شی ده د خلافت او د امامت په مابین کې څه فرق نهسته اصل کې دغه کلام خو چې موږ ذکر کوو د رد شیعانو لپاره شیعانم په دې باندې قائل دي چې امامت دا د خلافت نه ده نو خلافت چ کوم خلیفې هغه امام خامخای وو پیدله نو چې کله د دواړو په مابین کې وایي راغې نو بیا جواب درو روایت مبارکنه چې پیغمبر علی اسلام ویل چې الخلافه بعدي ایمانه خلافته رسته هغه به درس کولوي او پیغمبر علی اسلام چې ذکر کړي دا خلافته کامله لا يشوبها ميلونا چې په یوه کې هغه خل د ميلان نه له اتباع نبی کریم علیہ السلام او کامل خلافت هغه پدیر شو کالو بندې په هغه زمانه دی حضرت علی رضی الله عنه سره لمن ګلړ کنا نو ختم سویدا نو مطلق خلافت او امامت هغه اله یوم القیامه بو نو اوس که په شرعی طریقې باندې چا تقروری دی امام وکړه ودې او لوی زر نخلاص ده او که په شرعی طریقې باندې ونه کړه د امت ده څه خبره خویش وای کنا تایډرخه جواب چې خلافت امامت خو یو شی څه او اوس خبره داره کته پیغمبر علی اسلام خو دی وقت لپاره مقرر کړ چې خلافت به څومره لدی ناروسته معلومه چې امت ټول ګناهګار ده ځکه بیا خو امام او خلیفہ نه د مقرر کړای وو پیدل ځکه هغه پیغمبر علی اسلام په یغه باندې اختتام ذکر کړای دا نو تاسو بل دینه جواب وکاین چې نا صاحب پیغمبر علی اسلام چې ویل دي چې دمانه به خلافت څومره وي درس کاله الته مراد خلافت نه کامله ده خللاافت کوم تهویلکیده لا یشوب شي من المیل چې پیغه کې خل د معمولي شي نه راغلی هغه د مخالفت دی تا بداري د نهبي کري سلام نه نو حاصل دا چې الته خلافتې کامل دي ک ده خلافت دا بهوي اللامل القياه نو اوس که چا نهسبدي معام په شری تاریخی بندې وکه مدا بهوي لګنا نه بچوي که دغه قسان دا به ترخام ته پورې ا غناګاروي. خبر خلاصوره نو اوس خلفای عباسیه خلفای مروانیه هغه تیر سویدین دیغه نسب او عزل هغه په اسلامي طريقي بندي وو په شرعي طريقي بندي وو د اهل حل ولا عقد دي زراء اشخاص په مشوري بندي وديغه انتخاب کیده په دې خبره بندي فویش نو د دې وجنه دا یو ایشکالم نواری دي کی و ظاهر د کلام د ماتین کی چې امام دا بظاهر ظاهر وی مختفیعن آیونی ناس دا بنای پټ پت بنوی. نو اوس دا کلام ماتین رحمت و لالی سده پار راولی. دیایی دا تی دای راولی ده. دا. آغا لپار درست و لفو شیگانو بنده. شیگان قایل ده دی دول سو ایمامانو. آغای علی صیب ده حسن صیب ده حسین صیب ده ده سرادی تر اخیر پوری مهدی آخر زمان ته. نو دیایی تی مهدی آخر زمان ده آغا پر دو سو و پنز, پنز و بیا په دو سه وا شپږ شپې ته کې نو التا سره منرا یو ځای ده په ایران کې نو وی التا یو غار ده په دې کې نه وتلې ده دخل کو دي ډار دی وجه جنا هر به قیامت کې براوزي نو بیا به د منځکړه دکې آغا بیا به د منځکړه دکې د ثنا د قسطه و عدلا د عدلنا ما مولي اجورم و ظلمه دا که څنګه چې ظلم نه دنیا د کس وي نو دغه شبي عدالت نه به دکې وو پیدا نو می ماتن رحمت الله اذا كلام دی غو درځه فار ذکر کړم د دوی وی طریقہ چې هر کال دوی یو ورځ مقرر کړي ده چې بس په دغه ورځ بندي دي تر نه وته لیداو په نو بیا هغه نفایس د اموال, أموال لو لو او قیمتي اموال ځان سره نو نو تحفيغه غارتي او دغه شاوخ راځم نو بیا دوی ورته ايت امام دی اوس هغه ضرورت ده منځه کټوره دي ظلم نه ډکه سوی دراوزه نو هر کله هغه ځای ته ورځي نو دیایي چې دوی د عقیده غلطه اکیده ده زکه چې امام کې ضروری ده چې هغه به خاري هغه به مخټفی ان آیونې ناس نوي ولی که هغه فتوی د د خبره خلکو ته نه راسيږي په دې او د خلکو خبره دته نه راسيږي نو بیا وجود او ادم د امام برابر نشو په امام خو انتظام دی تنظیم د مسالح او د عبادت لپاره چې اوس هغه دی بندگانو د حالاتو نه خبري کنا په کده دیغه هغه د دی مسلحات خبره د خلکو تر راسې کنا بیا دیغه وجود او برابر برابرنه نو بیا د دې په هغه امامت کې फायदा سره غلله نو دې دوی دا قول هغه غلط او باطل قول ده په کده نو حالات سره سړي بند خل ترانسی کنا شرح المقاصد اغه دا تصریح کړل دا یګویل د دې چې ایمان به مختفین نه وي او البته که حالت الاضطرار راغی لجباب را ظلم کفرونه حالت الاضطرار راغی نو بیا په حالت الاضطرار کې امام او خلیفہ امیر د مسلمانانو په داسې یو قیفیت سره وګرځیدل چې دوی ته خبرګيري د دې امام دا داشر تره علم دي د امام نور ته وو یا دي یغه خبر دوی ته نه را رسیدله ندا بیا موزیر لپاره دي امامته او دي خلافت نه ده وو په دله کنه د خویل چې ایمان کې ضروری داره چې هغه په پټ نه اه او یوغه شرح المقاصد بیا نه خلق کړي دي چې کچیر ته حالت حالت دی استقرار اه دي استقرار حالت پښه نو الته د د قتل خطره خطروه نو دی اغه دی وجنه بیا د سوت علم په د بندې نراته دیغه خبر مسلمانانو ته نراه رسید او د خلکو خبر ته نرسیدله دا بیا د امامه تاوان نرسې وګوره دا استیتر حالته کدی اختیار حالتو بیا دا شینه دا بیا د امتين رحمت الله علیه ص انګه ذکر کړي دا راځي اگر دېparagraph وجه هغه مشهور چې از ضرورتو تبيح دې دې ضرورت د استمرار دی وجنبا دا یو صورت رواوی کنه دې نه غیر په ایمان کې جایز نه ده چې هغه دې مختفي ان عیونین ناشوي څه په حقیقت په ایسو او ولا بودا کوم دې والمسلمون لابد لهم دي مسلمان دي پارا ضروری ده من امامنا ليو اماما و خليفة وخنا يقوم بتنفيذ الاحكام يعني يقوم تياغ قائمي بتنفيذ الاحكام دي, دي دوی بند او پا اقامت دي حدود دي دوی بند وصد دي صغورهما او پا بندولو دي سرحدات دي دوی بند لکاتران و سرا وتجهیز جویوشهما وتجهیز جویوشهما او پا برابرولو در لخترو دوی بند وافز اموالهما واخذ اموالهما فاخذ واخذ صدقاتهم فاخذ لو دي صدقو <تصفيق> دي باندې وقهر المتغلب او په معني بکولودي هغه کسانو باندې چې وي غلبه حاصل کړي وي په ناجائز طریقې سره او یاغله غله وقطای طریقې یا د لارښکون کې ويا قدامه الجمه او قائمه للجمه او يقتل وقت او ختم ولد منازعه الواقعه بين العبادات واواقيم ما بين بندكانو أو بي كي او قبلهم الشهاداتو جاء ثابت في حقوق الديابات وتزويج الصغار او يا نكاح ول و... وتزويج الصغار يا نكاح بندي وركول دي, ورك دي اغماشمانو والصغائر الذين ينكاح هناكول اغماشمانو تالا اولياء لهم مرشدي وغوي او لك تقسم الغنائم ونحوز يا لدينا على ومن الأمور التي لاحق أمورنا لا يتولاها متولي نسكر جدليدي امور لرا احد الامه اشخاص وافراد ومتا فين قيل لك وياله ما لا يجوز ولروانا بالاكتفاء فيو كسب دي ثغدي سهد دب دب في كل ناحيتنا پا هره پا هره علاقه کی ومن اینا یجیبو ده کم طرفنا لازم ده نصب ده اغا چاسی ده اغا ده پار ده ریاستی عاموی قولنا مگیایو لی انهو یو ادیا چه ده موزیکیگی او مخاصماتو لرا تیغا موزیکردی اختلال ده امر دیدیناو او دنیا تا کما نشاهدو في زماننا لکا مگا دیدی مشاهدکو فدی موجود زمانکی فاین قیلاک نفاین قیلاک فا این قیل کسوکویایی بیعتی راس کی فلی اکتفی نو بیا خود اکتفاکی دلیسی بیزی شوکتنا فصاحب دیو دفد بی له لہو ریاستو العام ماسی دیغر اپار عام ریاستوی که امامی او که غیر امامی فا این اینتیزام الامری زکا نزم دی امرو يحسلو بزالک اغا پا دی حاسلی که مافی عهد الاتراک لکا بزمانيه دي ترکيانو کي قلنامه يا يونامه او خبردار ده لا يحصل بعض النزامه سو امور دنياوي ور سره برابري يختلو ولكن يختلوا ولیکن الا نقصان رسي امر دي دين لرا هو الامر المسعود الاهم دا امر اهم او مقصد دا ول عنده او دوي او مقصد دا فَإِنَّ كَيْلاَ كَسَوْقِيَ فَعَلاَ مَا ذُكِرَ نَبِيناَ پدې مخکي بيان باندې سه مودې خلافت درس کاله وایکون الزمانو هو لا زمانه رسولي خلفای راشدينونه خليل ايمان فيعصي الامه بیا نبي خطولهم گناه ګرده او مرګ دوی مرګ جاهل دا قلنا مګي یو قد سبقه به مخکي دا خبره تیر سويده ان المراده چه مراد له خلافت کې له خلافتنا الکامله ثم خلافتو ولو صلناك بأؤمن فلعلا دور الخلافة تنقذي أشعيد دور دي خلافة ترسويوي ندي إمامة بنا أنا لوجدي بنا قولنا فدي خبر بندية إمامة عامدة لكن هذا الاستلاح مما لم نجده ولكن دغي استلامه ندف ايداكري لقومنا بل من الشيئات من يزعمو بل كي لشيئ جانو نمزني أغدي تاغ عقيد اللي ريت خليفة بعاموي ولهذا يقولون لدي وجنادوي قول كوي فخلافة دي أيما سلاسوا بند دون إمامتهم و اما بعد الخلفاء العباسيه ورست دي خلفاي عباسي اوناکه مګه فرق دي او دي امام وک نو فل امر مشکلونه بیا خبره ګرانه تماميږي او متر غور گناهګاريږي زکه دي خلفاي عباسي و ورسته عمره او هغه خلفه نو no. ثم ينبغي نبع مناسبة دادا ان يكون الامام و تدغى امام اغا دي ظاهرة وخکار و يرجع اليه تد رجوك دريسي فيقوم بالمصالحين دي قائمي بو مهماتو كيفا مصالح مصالحو بنده يحصل ماهو الغرزو لپارد دي تحاصل سي اغا تغرزو لنصر دي امامنا لا مختفيا پرتنوو من اعيون الناس لسترگو دي خلقونا خوفا من الاعداء لوجد ورد دخمنان ومال زلمت من الاجتماع وجد. ظلم <الزلم> د ظالمانو د هغه غلبېنه ولا منتظرن أو دي خروج او نه بد سی چې دی غو انتظار د خروج کېدلی سي نه به منتظر الخروج وي بلکې بل فعال به موجود وي چې دی یې انتظار کېدلی سي د راوتلو په وخت د هغه اصلاح د زمانی کې او په وخت د ختمېدل او د ماده د شرود فساد کې وینې حلال نظامي اهل د ظلم او په وقت د ختمېدل او د نظام د اهل ظلم او د عینات کې کله په زمانه کې اصلاح وي ماده د شرود فساد پاتې او نظام دی ظالمانو او د عنادیرو ختم سوی به ما ضرورت کمه لکما زعمت شیته د سینلکا د شیګانو اخی در خاص کر په دوي کې اماميه ډله ان الامام الحق یو ویل د سی امام حق رستم نبی کریم علیه السلام نه عاد سیبو بیا حسن سیب بیا ورور د حسین سیب بیا زوی د علی زین العابدین سیب بیا زوی د محمد الباقره دغه دغه دولسه امامان ذکر کئ صم ابن هونو بیا زوی دي حسن اسکری اغه محمد القاسم المنتظر چې دیغه انتظار کېدلې انتظار کلی سویدا چې مہدی صاحب دا وقد اختفى خوف من اداه نو دا پر سویدا اغه لوجدي لوجدي ويرې د دخمانانو نو و سې زهر زرده سره ظاهر به سی فیم لا بکې دنیا قستو عادل لا عادل نا کما ملي اتلک څنګه چې دک کړی سوې جو رنوا ظلم لو اغه ظلم نا ولا امتناع کته دمر لري عمره د قیامت کې به قریب رو زندای دی و او و نو لا امتناع في طول عمره منعنا دراغلي پوك دوالي دي عمر دي دكي او في امتداد دي ايام دي زون دي دكي لكا دي عيسى عليه السلام عمر يا لكا دي خزر عليه السلام وغيرهما يا لدينا علاوة وانت خبيرونا ويتاتخو معلومة دا باننا اختفال امامي تي پتدل دي امام في دغي طريقي لك دوية ذكر كي او دوية مدادا وعدموه او نا پتدل سواعون برابر دي پا عدم حصل دي اغر my لا یوجب الاختفاء غن ثابت وی پټوالې به حیثو پدرسری طریقې سره لا یوجب منه چې موجود نسیل دنا مگر صرف نومه بلکې انتهایی خبره ده د ان, ال... ان ان یوجب اختفاع او دعو الامامته چې پټبسی د او د امامته لکه په هغه اغبلا رانو چې کان ظاهرین علی الناس چې هغه بخکارو خلکو لرا ولای دعو د دعو د امامت بین کولا و ایزنا او د ارنګ په وخت فساد زمانه کې او په وخت اختلاف دی اراو کې او په وخت غلبه دی کې ضرورت د خلکو امام ته ډیردا اشدونه و انقيادهما او خلکو تابعداري له دي امام دي لپاره اصلون اسانه ده نو ضرورت خو پدی وکه چې کله د ختم سي بي ضرورته په اصله د دې دو دوه عقيدا د باطل عقيدا ويكون من قريش